Det här sagt så väldigt mycket viktigt här ikväll. Så här så här angelägna sanningar som har med vårt uppdrag att göra och Finns det någon bergsprestigare här? Någon som brukar klättra i fjällen eller? När när man när man tittar på på bergen så kan man vara på väg upp för en topp. Om man ser att man har det här målet att nu nu är jag snart framme där och så kommer jag upp till toppen. Och när man är där då då är det som att det öppnas en helt ny vy. Man ser en dal och så ser man nya toppar, nya utmaningar. Det det, det, det är det som att utan använda ett bibliskt språk att det här att gå från härlighet till härlighet att just det här ska man säga det finns olika etapper olika steg men så finns det ett slutmål. Halleluja. Och det är det här vi ska få möta Jesus. Vi ska snart få se honom ansikte mot ansikte. Och och och det det måste ju vara den absoluta höjdpunkten. Det absoluta målet. Och när man, när man då tänker på exempelvis det vi hört här ikväll och vilket enormt uppdrag du har är att att att få mer människor att få lära känna Jesus, att få möta honom. Att få bli fri från fördömelse. Att människor ska få uppleva samma frid, samma längtan, samma trängtan, att, att få den här meningen med livet. Frågan är om det finns något större egentligen. Kära Jesus. Ja när när vi läser bibeln så kan man se de här olika eh stegen eller etapperna. Vi har ju Gamla testamentet. Då, då är det då är det som att blickarna de riktas framåt. Exempelvis Daniel, han han fick han hade ju enorma visioner. Han fick se saker som skulle lägga rum i framtiden och så fick han det här det här budskapet då att att gör munndan den här boken försegla den för det handlar om en avlägsen framtid om någonting där framme O så här kan man se Gamla testamentet om olika profeterna som talar om händelser som skulle äga rum. Och det stora när man läser Gamla testamentet det var ju det här att Messias skulle komma, han skulle uppenbara sig. Messias. Det det var och det var den bergstoppen kan man säga. Den här man såg fram emot han ska komma förlossaren Sen kom Jesus. Halleluja. Han kom. Bibeln säger när tiden var inne, alltså Guds tid var inne. Och så började Jesus att och, och förkunna, han började predika om Guds rike. O och, och då är det inte det här det är inte det här nu som säger att ja det är där framme. Det är långt där framme. Det det är någonting som vi väntar utan Jesus han han han säger Guds rike har kommit. Guds rike är mitt ibland er. Hur kunde han säga det? Och och så och så förkettar Jesus och talar om tiden. Nu är nu är det inte det här någon gång där framme, någon gång i framtiden. Nej, han börjar säga vaka bed. Tiden är kort. Han han tar upp tiden och talar om hur värdefull den är. Varje tillfälle, varje liten känsla vad vi gör mot en av dessa mina minsta. Och så tar Jesus upp jordnära saker och samtidigt som han lyfter blicken för människor, för sina lärjungar till världen som är på ett sätt förknippade med den här lilla tjänsten, den här troheten, men också världen som visar på att hur det här hänger samman med eviga tingen hans tillkommelse vi ska stå inför honom vi ska möta honom och Jesus han han han eh, tänder verkligen en eld bland sina lärjungar och, och då ställer jag mig den här frågan Gamla testamentet Där har vi det här. Det ska ske någonting långt där framme. Sen har vi Nya testamentet som säger snart. Nu. Och då frågar jag mig är vi med på skyndar eller saktar vi ner? Lugnar vi ner och säger att han kommer inte så snart? Vi har så mycket annat nu som vi måste ta tag i först. Som vi måste reda ut, som vi måste planera för och så vidare. Det är allvarligt. När jag läser Nya testamentet då då då då är det det här jag finner, det, är det här han kommer snart. Snart är han här unger vi också. Snart kommer Jesus igen. Bibeln sista bok eh uppenbarelseboken. Den inleds ju med den här visionen då Jesus som uppenbarar sig för Johannes. Och och och då får han det här budet att att just det här att gör mig inte undan det här ordet utan det här är någonting som ska ske snart se jag kommer snart. Och sen har vi sändebreven så som i kapitel 2 och 3 där vi har den här beskrivningen av de olika församlingarna. Och så här ser vi det här allvaret det det är en ett himmelsljus som belyser de här församlingarna. Det är ett himmelsljus som ingen kan försöka att ja, förändra på något sätt och utan det avslöjar det uppenbarar. Och det är Guds nåd. Vi behöver detta himmelska ljus över våra liv. Vi behöver bli genomsysta av Guds ande av det himmelska ljuset så att vi också väcks upp inför saker som vi behöver förändras kring sån som behöver ske kanske med vårt eget liv med församlingen varje sändebrev avslutas just med det här den som har öra han hör vad inte var den och den säger, men vad anden säger. Vad anden säger till församlingen. Har vi de här hörselorganen intakta? Eller är de så uppslukade av alla andra signaler? Alla andra röster i tiden. Kära Jesus den som har öra hör vad anden säger till församlingen. Sen kommer vi in i eftersänderbreven så kommer vi in i det fjärde kapitlet och då då står det så här: Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: Kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Och genast var jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och och nu och nu börjar han han har precis fått se hur det stod till med församlingarna. Och och den här den här version skulle man kunna Ja, man skulle kunna se man kan se den på så många olika sätt, men den talar ett tydligt språk det är det här. Kom hit upp. Alltså det är det, utifrån det himmelska perspektivet, utifrån himmelskt synsätt att se på det som sker härefter. Vad handlar det om för tid? Jag kan inte gå in på det här nu. Det finns många olika sätt att att se på det här, men det egentligen har det inte den mest avgörande betydelsen utan det är det här snart kommer Jesus. Tiden är kort kom hit upp. Alltså vi behöver komma upp inför Guds tron och se vad som sker på jorden. Det som sker i tiden med de här himmelska händ. Med Guds ögon. Vi kan kalkulera politiskt. Vi kan se hur stormakterna Inte minst i våra dagar håller på och skapar sin politik. Sina lösningar. Och, och, och det, det är så oerhört mycket som rör sig i tiden. Men samtidigt alla dessa händelser. Allt som vi ser äga rum på jorden. Allt som vi ser äga rum på jorden. Den lösning som politiker och nationer och andra kan ge det det är inte det som ger människor hopp. Vi kan inte reformera den här världen. Vi kan inte det och det är inte heller vår uppgift. Kom hit upp så säg Jesus. Kom hit. Så ska jag visa dig. Han vill vi så. Prissig Gud. Vad som måste ske efter detta? Och så var han i anden. Halleluja. Genast var jag i anden. Sen tron stod i himlen. Någon satt på tronen och så vidare. Det är så stort. Och det är denna Jesus som är församlingens herre det är när Jesus som vill uppenbara sig för oss som vill använda oss i den här tiden. Nästa kapitel det är en av bibelns mest mäktiga sammanhang tycker jag. När man när man ser då man har först läst om den här himmelska härligheten om där allt det här heliga änglarskarorna och så vidare de 24 äldste väsendena all allt det här som står inför Guds härlighet inför Gud och så och så kommer det här budskapet i 50 kapitlet när man står där med i bokrullen som ska öppnas. Vem är värdig? Ingen. Tänk dig allt det här stora. Allt det här mäktiga. Allt det här heliga. Allt det här rena. Ingen. Och så, så blir vi förda än en gång. Till det som öppnar himmelen för människor. I landet. Ingen var värdig men gråter inte. Se lejonen ett av judas stam är värdig. Halleluja. Så fick jag se ett lam så som hade det varit slaktat. Och där ser man eh nyckeln där uppenbaras tillståndet för människor. Det är uppenbarats framtiden för den här jorden. Vi måste förkunna försoningen. Förstår du? Vi måste fokusera kring Jesus och golvgata. Det finns inga politiska lösningar. Det finns ingenting som kan hjälpa människor. Men Jesus och församlingen som är hans kropp här i tiden- Halleluja. Ja, har så där förbi här. Eh i texten, vi kommer in i sjätte kapitlet. Då ser vi lammet som bryter sig igen och så så sen sen sker det händelse efter händelse kom fick han höra rösten så fick han se en vit häst och så bröt det andra sigillet kom han fick se en eldröd häst och så vidare en svart hästen och en blek gul häst saker som beskriver händelser som äger rum på den här jorden. Det talas om fred. Det talas om krig. Det talas om pest. Det talas om hungersnöd. Det talas om döden. Slutar med den fjärde hästen. Som var döden själv personifierad. Men det går stegvis. Stegvis. Framåt. Och så ser vi människor på den här jorden som är offer, kära herre, som lever i mörker, lever i fördömelse. Har vi ett budskap, syskon? Har vi ett ord till våra medvandrare här i tiden? Har vi ett uppdrag? Har vi ett uppdrag? Om Jesus bor i våra hjärtan, då har vi det. Halleluja. Så enkelt är det. Pris för Gud. Kärre Jesus. Ett, ett ord till innan jag slutar. Det är i andra Petrus brev. Just det här som har med tiden att göra. Ja halleluja. Shar Jesus. Står i vers 3 kapitel 3. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under vatten. Men det himla och den jord som nu finns kvar har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld. Och förvaras till den dag då det ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta mina älskade att en dag för Herren är som tusen år. Och tusen år som en dag. Herren fördröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Kära Gud. Hasse vid Guds vilja. Han han är långmodig. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Och så har han sagt till oss. Gå ut i hela världen. Förkunna evangelium. Lev evangelium. Halleluja. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt ån. Och himla kroppar upplösas av hetta. Och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då när allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva medan ni väntar? Vad väntar vi på? Kär Jesus. Ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Det här är ett stort ämne, det är ett stort ämne som ja, fångar hela livet. Det är ett liv att leva. kär Jesus. Tänk den nya himlar, ny jord där rättfärdighet bor. Finns det ett sådant hopp för den här jorden. För den här världen. Utan Jesus finns det inget hopp. Han kommer syskon. Han kommer snart. Låt oss få leva med det här ropet. Kom Herre Jesus. Vi längtar. Kära Herre Jesus. Vi ska få möta dig Herre Jesus. Vi ska få se dig som du är Herre Jesus. Hjälp oss att få med. Människor vill påstå nå fram med budskapet här att med henne får du uppleva din kraft, din frälsande kraft. Hur du kan förvandla hur du kan ja, sk ja skapa nya människor helt enkelt. Vi blir födda på nytt genom ett Guds under. Pris ska Gud. Amen. Vi prisar dig, Fadern i himmelen. Halleluja. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Halleluja, tack för detta budskap Herre Jesus, att vi får se framåt Herre Jesus Kristus i denna dystra tid som vi lever i Herre Jesus. Tackar du har gett oss ett hoppets budskap Herre. Halleluja, halleluja, tackar du kommer snart Herre Jesus. Och tack för detta löfte Herre Jesus Kristus, du som är rättfärdighetens konung Herre Jesus Kristus. Halleluja, du som kan förvandla Herre Jesus, göra allting nytt Herre Tack Herre att du har kommit Herre Jesus, att du ska återigen komma tillbaka Herre Jesus, för att regera I frid och rättfärdighet Herre Och vi lovar dig, du ska döma var och en Herre Jesus, på ett rättfärdigt sätt Herre Jesus Och jag lovar dig, jag prisar dig Tack för Galgata Jesus Tack för försoningen Herre Jesus Tack att det är nåd utöver nåd, Herre Jesus, att vi får tillhöra dig, Herre. Ta hand om församlingen, ta hand om mina vänner, Herre, mina syskon, Herre, Herre Jesus. Åh, Herre Jesus, låt elden alltid få brinna i våra hjärtan, Herre. Vi prisar dig, i Jesu namn. Amen, Amen.